Раз під ведмедем був, морж мене поранив. Вісім днів без харчів у гледчерній щілині сидів, а живий зостався, і тепер гинути не збираюся. Ого! От тобі його! Обидва кілька хвилин спостерігали моржів, що відпливали від пароплава в напрямі прибережної криги. Коли моржі зникли в тумані, Стюпе знов звернувся до мисливця. Дядько Юрію. А як же ми з харчами будемо, коли зазимуємо в кризі? А мисливську команду для чого капітан наказав організувати? Тільки в кризі зупинимось, одразу ж за рушниці візьмемося. До зими встигнемо кількох моржів, зайців і нерб оббілувати. Ну, а найголовніший звір – це безперечно ведмідь. Десятків зо два ведмедів як візьмемо, то харчів у нас вистачить. Тебе я першим зараховую до мисливської команди, не заперечуєш? Я з великою охотою. Павлюк теж піде, він добрий стрілець. А кожен ведмідь це 10-20 пудів дуже смачного м'яса. Морж то 40 або 60 пудів. Хоч правда, м'ясо вже не те. Ласти у нього хороші, мені подобається. Забалакався я з вами дядько Юрій. Треба йти будити змінну вахту до машини і в кочегарку. Степа пішов у кубрик, де спали попові шор. Тепер їхня черга ставати на вахту. З ними ж мусив іти і Аксинюк, що спав у маленькій каюті біля камбуза. Не сподіваючись ніяких сюрпризів, вершомет рушив палубою, оглядаючи своє господарство. Він знав, що боцман – це господар палуби, і тому потай дуже пишався з довір'я кара. Кар не помилився, призначаючи костистого мисливця на боцмана. Вершомет нараховував собі 42 роки, із них 29 жив на півночі, то на островах, то на узбережжі Полярного моря. Він багато плавав пароплавами, а ще більше парусними човнами, полюючи навесні в кризі на гренландських тюленів. Великий знавець мисливства він добре тямив у матроській справі. Боцман збирався витягти шланг і помити палубу. Аж раптом погляд його спинився на спорожнілих шлюб-балках з правого борту на кормі. Мокрі талі, наче обірвані, звисали над самою водою. Шлюбка, що висіла тут, зникла. Збентежений Боцман підбіг до поручнів, зазирнув за борт з одного боку корми, кинувся до протилежного, глянув туди – і нічого не знайшовши, метнувся до Лага. Але остання його надія, що шлюбка, може, буксується за кормою під лагом Зникла, як бульбашка на поверхні моря Стрім голов помчав він на капітанський місток Сповістити вахтового помічника капітана про пропажу На містку стояв запара «Запара?» – загорлав вершомет з правого борту зникла кормова шлюпка. Куди ж вона зникла? Моржі, мабуть, стягли. Ти що, смієшся? Та ні, факт. Нема човна, був і нема. Запара підійшов до борту і заглянув назад на корму. Справді, на правому борту шлюпки не було. Запара підозріло подивився на мисливця. Жартує, мабуть, «Сам човна відщепив», – подумав гідролог, знаючи звичку моряків до найоригінальніших жартів. Колись давно, коли він вперше потрапив на пароплав, до нього звернулися з просьбою почистити якір і не гострити його як бритву, бо, мовляв, затупився. Та потім з нього багато сміялися, коли він прийняв ту просьбу всерйоз і пішов гострити товстелезні лапи якоря. Та глянувши ще раз на обличчя вершомета, Вирішив сам піти на корму і пересічитись. «Не вірить», – обурено сказав вершомет, звертаючись до Котовая, що стояв з Терновим. Але за п'ять хвилин запара переконався в справедливості слів вершомета, а за десять його зовсім спантеличив стьопа. Юнак швидким кроком наблизився до нього і з виразом здивування і стурбованості відрапортував – Дмитро Петровичу, де попов Шор і Аксенюк? Ми перетрусили весь пароплав, їх ніде немає.